Міщило пішов. Сивок не дуже шкодував, не було між ними дружби, може й не буде. Але цей незбагненний чоловік з'явився ще через кілька день, так ніби топтав стежку до серця Сивокового, яку перед цим багато років захаращував покидьками ворогування, заздрощів і підступності. «Питай вона про тебе», – сказав Севокові. «Хто?» Дівиця, що зачарували її твої мусії. Може, вучні хочуть до мене, але ж дівчат не беру. Сивок засміявся трохи вимушено. Щось стривожило його у міщиловій настирливості. Чи справді змінився чоловік? Чи сталося щось незвичайне, а дівчина? До чого тут дівчина? Для нього тепер не існує нічого на світі. Він не належить ні своїм бажанням, ні своїм потребам. Належить без решти мистецтву. Бо що є мистецтво? Це могутній голос народу, що лунає з уст вибраних умільців. Я – сопілка в устах мого народу, і тільки йому підладні пісні, що пролунають, народившись у мені. А мене нема. Він так і сказав міщилеві – «Мене нема». «Як то?» – не зрозумів той. «А так, нема. Тільки те, що по мені застається, комусь довподобимося і хай, що мені до того». І знову пішов трохи, знетямлений сам, не свій міщило, а за день прийшов знову. Сивок уже був, зібрався нагримати на нього, що заважає докінчити розпис своїм, Швендянням, але Міщило встиг сказати «Привів її до тебе. Кого? Дівицю ж. Дозволиш?» Сивок мовчав. Колотилося йому серце, було в груди, рвалося тісноти. «Ой, лихо буде, ой, лихо!» Але мовчав. І Міщило контрактував ту мовчанку як згоду. Відсунувся убік, пропустив дівчину поперед себе, сам не став, затримуватися, зник. Зробив діло добре, а челихе, мабуть, не віддав сам. А може, справді потепліла його душа та сивока, бо ж таке й той створив. Дівчина стояла мовчки. Сивок швидко писав, знав, що найголовніше – не глянути на неї була, та й нема. «Ти чого?» – спитав її. «Коли ж мовчати далі було б негречно. А нічого?» – відповіла вона з льоту. «Чи я?» Спитав він знов, аби спитати. «Ані чи я? Як звезся? Ніяк. Звідки така? Не твоє діло». Голос мала такий, що здавалося, можна доторкнутися до нього, мов до м'якого коштовного хутра, і, хоч відповідала задрякувато, власне, і не відповідала, аж бурляла сивовкові його запитання назад, в нього не пропала охота вести з нею розмову далі, боявся тільки, що не стримується і гляне на дівчину. Знав тепер добре озирнутися пропасти. Але дівчина не дала йому пропасти. Тихо посунулися до виходу і щезла мовчки, боже, і назавжди сивок озирнувся пізно. Хотів вискочити на вздогін, але стримався. Належить мистецтву, про себе має забути. Від усіх зваб повинен утікати, не озираючись, як від Содома й Гоморри. Проклинав міщила, той добре відав, що робив. Сам же скільки разів одмолявся в ока від іси, приводив Приклад святих Аммона, Авраама і Олексія, що втекли від своїх невіст у першу шлюбну ніч, або ж Оригена Олександрійська, який оскопився, щоб уберегтися від поблазну і тільки завдяки тому доконав велике діло. Звів воєдинно п'ять неоднакових списків святого письма. Не діла й те, коли казано йому, що не з'явився б він на світ, не був коханням між його отцем та матір'ю. Мав на це свою відповідь. Мовляв, якби Адам у раю не відступив от Бога, то розположення людей відбувалося б іншим, достойнішим способом. Прикладом же, найперший цьому, непорочне зачаття Діви Марії. Навіщо ж тепер цей висхлий душею святенник показав тій дівчині, де він себе ок? Чи може вона така гидь, що й хотів просто поглумитися? А сивок навіть не позирнув на неї, щоб плюнути погідливо та й забути її відразу. Вона прийшла знову, нечутно, мов боса, а може справді боса, прошмигнула поза сивока, стала за ним, мовчки дивилася на його роботу. «Знов прийшла?» – спитав він, щоб почути їм який голос. «Прийшла!» «Ну, постій!» Він трохи попрацював, не хиляючись за краскою, кинув через плече погляд, побачив її руку. Не висіла вздовж тіла, а, мов би, пливла в повітрі, рухалася, жила, мов теплий, рожевий птах. Тоді Сивок глянув через плече праве і знов побачив другу її руку. Так само жила, рухалася беззупинно, ніколи він не бачив таких рук – Ще нахилився, дивився ще, обійняв поглядом усю її постать, невисока, але гнучкості своїй видавалася високою. Всього одягу біла сорочка з якимсь гаптуванням, але знайдено міру в тій сороцій, уміння її носити. Ніколи ще не доводилося спостерігати йому у жінок такого високого уміння одягнутися. Бачив таке, що обтискували одяг у спосіб Непризвоїти й свої кшталти, показуючи відверте всім бажаючим, що мають на продаж або роздарування, інші ховали себе у важких шатах і нагадували стовпи, іса відзначалися диким недбальством, а ця, мов народилася в своїй сорочці, простежується під полотном кожен вигін тіла, ноги відкрито саме так, як треба відкрити. Десь там синюла смужка білої шкіри. Але якої ж білої? Він ще не бачив обличчя дівчини. Тепер лякався її по-справжньому. Спитав грубо, чого тобі треба? Нічого. Та йди собі, піду, коли захочу. А як вижна тебе звідси? Спробуй. Знаєш, що я? Сивовок. Хто сказав тобі? Всі кажуть. Мене нема, повторив він, щасливо знайдені для міщила а найперше для самого себе слова. Вона засміялася. «Тебе надто багато, щоб не бути. Чому багато? Великий ти тілом і роботою. Так я й знала. Що ти знала? Що ти такий? Не бачила ж мене? А от бачу спину. Ти мене й зовсім не бачиш. І не хочу, сказав він без твердості в голосі. Мене звуть Ярослава. Князівське ім'я маєш. Мати дала». «А батько хто? Немає. А в мене ні матері, ні батька. Тоді не страшно. Хіба ти боїшся чогось? Боюся». Пошепки призналася вона. І тоді сивоко звернувся, вже не ховаючись. Різанула йому погляд ніжність її обличчя. Наштовхнувся на сизу пронизливість її очей. У розклі її уст вичитав своє призначення – мов прововірний на дереві остаточності, де на листі виписано імена. Струшує дерево, спадає листя, ті вмруть, чи імена значаться на впалому листі, вмруть ще цього року, і хай збудеться. Ще не все було втрачено, міг ще зібратися з силами, прогнати її звідси, міг зрештою, сам піти від неї, однаково ж Вернися до своєї роботи, але міг і не міг. Найшла на нього якась дитинність, почував себе хлопчиком з давезної пущі, а перед собою бачив величку навпівзабутих снів, споменів. Дитинність виказувалася в його обличчі, до якого тепер не посували ні борода, ні вуса, ні великі важкі вироблення його невтомні руки». Мабуть, він отакий уявлявся цій Ярославі. Вона не злякалася його покошленності, хоч була, мабуть, удвоє молодша за нього. Не відчувала себе дівчинкою, стояла перед ним як рівня, закортіла стати ще ближче до нього, викликати його довір'я і знову сказала те, чого не казала в Києві нікому. Прибігла ж я із Новгорода, перебралася за хлопця і втекла. Він не чув тривоги у її голосі за ту втечу, не спитав, від кого втікала аж так далеко. Нарешті поняв його страх Вярослав, яка ще не віддала про загрозу для себе найбільшу від нього. Чи не для того вибиралася, аж он звідки, з лісів і мокрадел, дійшла до вигрітого, на просонцевих пагорбах Києва, щоб потрапити тут до чоловіка старого, вичерпаного, власне знищеного життям і нелюдським напруженням усіх здібностей. І знову ще не було пізно. Ще біг гукнути, Втікай від мене, втікай, не озираючись, але не гукнув. Тихо сказав, «Іди, бо заважаєш мені докінчити малювання. Коли хочеш, то приходь завтра». Якби ж то вона образилася на таку нечемність і відповіла йому різко з гідністю, але санюла на нього чистими своїми очима і м'яко пробувала «Гаразд, прийду завтра». Прийшла так само у тій самій тонкій сороці, тільки на шиї мала разок зелених перлів, одноврочення і пошесті. Була на торжищі, була, подобала, так, ходила б зі мною на торжищі а твоя робота повинен мати спочинок. Він купив їй візантійську тканину з крученого шовку. Взориста, багата, хоч і для княгині. Барва майже пурпурова. Візерунок у великих колах по два каздкові грифони, що стоять на задніх лапах спинний один до одного. крила їхні в химерному сплетінні. Кутах поміж колами – сторожки, яструби. Коли сивок платив за тканину, збіглося ціле торжище, бо за такі гроші можна б купити цілу волость. Ярослава, непевно, сміхалася, коли він накинув на неї узороча, повела плечем, заморська тканина слизнула їй до ніг, а вона знов постала своїй непотьмарено-білій сорочці, мов далеке, принадливе видиво, до якого мандруєш у снах і ніколи не доходиш. «Нащо віддав такі гроші?» – спитала Аріаслава. «Дурні гроші тому і віддав», – сказав сивок. Князь розстав перед від'їздом до Новгорода, розщедрився за мої мусії. Князь, вона, мов би, здригнулася, але погамувала в собі щось, знов стала звичайною, безжурною, чужою звичним труботам і хвилюванням. Ну так, Ярослав, князь, вважає, що за гроші можна купити мистецтво, але помиляється. Ти не знаєш про гроші, то й не треба. Ні про той обол, що платили його перевізникові царство мертвих Харону, ні про обол, що його випрошував славетний ізантійський полководець Велізарій, мобить не чула ні про тридцять срібняків, юдених, ні про драхми, Блудниці лаїс. Не відаєш і про ту стародавню монету, яку офірував один із сплячих у Ефесі, а також про світлясті монети чарівника з арабської казки, які згодом ставали простими, кружалими, схожі. Але міг би розповісти тобі про великого східного співця, який одержав від султана 60 тисяч монет за кожен рядок своєї пісні та повернув їх ось і назад, бо були срібні, а не золоті. «За твою пісню навіть золота мало», – сказала вона. «Хіба в мене є пісні?» – здивувався Севок, «А там?» – Ярослав показав на Софію. «То все виспіване. Ти не знаєшся на цих справах. Всяке слово прямує до співу, але чи ж завжди доходить? Я навчилася всього, тільки глянувши, бо нема такого ніде в світі». «Не була ще по світах, мало бачила. Знаю. Нема ніде», – твердо мовила вона. І Сивоок не міг похитнути дівчину у її переконанні.